«Здрастуйте, хлопці!» – підкреслено щирим голосом, як завжди розмовляють городяни з сільськими хлопцями, привіталася жінка. Чоловіки мовчки кивнули. Марусик і Журавель чемненько підвелися з колодок. Марусик був у цю мить, як з хреста знятий. «Ми з кіностудії», – сказала жінка. «Я режисер, це головний оператор, а це художник, а це директор картини». Знімаємо фільм для дітей про пригоди сільських хлопчиків. Шукаємо натуру, тобто село, де б можна було проводити натурні зйомки. І кандидатів на ролі заодно шукаємо. Як тут у вас є гарні хлопці, жваві, з характером, щоб і в самодіяльності виступали, і вчилися добре? Га? Хлопці перезирнулися. Та що там питати? Оцей, по-моєму... За типажем абсолютно підходить. Курнатовський кивнув на Марусика. Точно за сценарієм. Карпати, веснянкуватий, абсолютно. Тепер уже перезирнулися кіношники. Довготелесний оператор глянув на Марусика і підняв угору одну брову. Що це мало означати, чи схвалення, чи сумнів, важко було сказати. Щуплявий художник Гелій Борисович підбадьорливо усміхнувся Марусику. Теж невідомо, чи співчуваючи, чи вітаючи його. Марусик, здавалося, от-от знепритомніє. – А що? – Можна. – Спробуємо, спробуємо, – лагідно промовила режисерша. – Як твоє прізвище, хлопчику? Ім'я, адреса? Вона вийняла з кишені джинсів блокнота. Директор Курнатовський запобігливо простягнув їй авторучку. Прізвище, ім'я і адресу марусика сказав журавель у самого марусика відібрало мову. Вже давно розвіялася пилюка після того, як поїхали кіношники. І Бровко вже замовк заспокоївся, заліз у будку. А марусик. Усе ще не міг прийти до тями. Він важко дихав широко розкритим ротом, наче риба, щойно витягнута з води. Ти що рив від щастя, чи що? Схаменись. Журавель ляснув його долонею по спині. Але Марусик не зреагував. Не на жарт наполошений журавель ляснув його ще раз з усієї сили. Марусик поточився. Мало не впав, і нарешті вимовив пересохлими губами. Ж, ж, ж, ж жаб'яча лапка. Що? Журавель відчув, як у нього похололо в животі. Жаб'яча лапка, повторив Марусик і перевів на журавля скляний погляд. Я ще вчора подумав, чого мені найбільше хотілося б, і вирішив. Мабуть, стати кіноартистом. І от, бачиш, тю, тільки й зміг вимовити журавель.